En evig fråga för den förvärvsarbetande husmoden är hur får man tiden att räcka till? Ordföranden i LOs kvinnoråd och första kvinnliga ombudsman inom LO Sigrid Ekendal anser att det är nödvändigt att det finns daghem, att man ser över betygstiderna, att man rationaliserar hemarbetet så mycket det går trots att det kommer att kosta en hel del pengar. Men det viktigaste av allt är att få resten av familjen att hjälpa till och ta ansvar för hemmet. Vi måste lära alla familjemedlemmarna deras skyldigheter att delta i hemmets skötsel. Inte bara torka disk som ju i och för sig kan vara bra. Utan att ta gemensamt ansvar för hemarbetet. Låt oss komma bort ifrån mentaliteten att det är husmor ensam som ska sköta både matlagning, städning, och tvätt och övriga hushållsgörmål. Det hör till en förgången tid. Den tid när kvinnorna inte deltog i förvärvsarbete utom hemmet. Jag vet mycket väl att både konserverna och anskaffande av tekniska hjälpmedel är en kostnadsfråga. Men vi måste försöka pröva alla de vägar som kan leda fram till att hemmets skötsel tar mindre av kvinnornas tidiga anspråk. Heminredning blir mer och mer populärt och de nya honnörsorden är praktiskt och bekvämt. En tidsbild från 1949. Paret Kerstin och Lars Erik Larsson gifter sig i Paris och flyttar sedan in i en tvårumslägenhet i Hägersten. Lägenheten är på 53 kvadratmeter, hyra cirka 150 kronor i månaden. De har fått en bröllopspresent på 2000 kronor. De gör som många andra vid den här tiden. De går till Möbelkonsum och handlar. Bröllopspresenten på 2000 kronor räcker till bland annat en byrå, två sängbottnar ett matbord med utdragsskivor som ger plats för 14 personer, en windsorstol med karmstöd, en soffa, ett köksbord med två iläggsskivor, ett sybord och fyra köksstolar. Dessutom köper paret en porslinservis från Gustavsberg, Grå Ränder av Willem Kåge. Servisen, vackrare vardagsvara, består av tolv flata och tolv djupa tallrikar samt tolv varsätter. Hela uppsättningen går på 89 kronor. Bröllopspresenten på 2000 kronor räcker faktiskt också till en reseskrivmaskin av märket facit. Modet förändras, kjolen blir smalare som ett fodral och kortare, den slutar någonstans på halva benet. Och Algots rekommenderar sin pojkkostym, finns i moderna korta golfbyxor eller med den långa byxan, säger Algots, det räcker.